Rész következik, amely kicsit rázósabb. Felolvasnám az igét a 38-astól, Máté 12. 38-tól 42-ig. Akkor kivetíted a igét nekem? Az a címe a fejezetnek, hogy Jézustól jelt kívánnak akkor újra megszólították néhányan az írás tudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzeték jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal úgy lesz az emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Délkirálynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Mátkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy neked van egy üzeneted számunkra mai reggel. És köszönjük, Uram, azt, hogy, hogy itt most nagyobb van. Nagyobb van a mi terheinknél, nagyobb van a mi gondjainknál, nagyobb van a mi okoskodásainknál, a bölcsességünknél. Uram, köszönjük, hogy a Te üzeneted van személyesen, Te, hogy itt jelen. Uram, kérlek, a Te szent lelkedért, hogy, hogy kenj fel engem is, Uram, Tanításra. Te nyisd meg a szíveket, Uram, te gyere Uram a lelkeddel, és ítéld meg a bűnt, uram, az erőtlenséget, te helyettesítsd a te erőddel, te bíztas, te bátoríts, Uram minket. Köszönjük a te jóságodat a mai napon. Amen. Olvasnám a 38-as verset még egyszer akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül, Mester, jelt akarunk látni tőled. Kicsit ö, szeretnék visszamenni a, az események láncolatába, hogy mikor is van ez a történés. Jézus ezt megelőzően szombaton gyógyít beteget, ami már egy ilyen biztosíték, kimozgató Erejű dolog volt a akkori vallás zsidóknál. Majd meggyógyít egy megszállottat, egy vak néma megszállottat meggyógyít. És akkor olyankor a farizeusok, ugye, hogy már nem tudom mit találjanak ki kínukba, kisütötték, azt, hogy hát, ja, hát persze valószínűleg ezt magával, a sátán segítségével űzi ki az ördögöket Jézus. Tehát már ott ilyen logikai hondásba kezdenek el keveredni. És hasonlóképpen egy ilyen, hát hogy, hogy is mondjam, egy ilyen bosszantó dolog ez, hogy ők jehet kérnek. Miért is bosszantó ez? Miért nem mondja azt Jézus, hogy tudjátok, hogy hogyha jelt akartok, hát persze, Istennek az a szándéka, hogy mindenki megtérjen, hát akkor majd, akkor most mutatok nektek is, hogy meggyőzzelek még jobban benneteket. De utána néztem egy picit, hogy, hogy a zsidók, az akkori vallásos vezetők, akik az írásokat nagyon jól ismerték, bizony nem voltak szűkén, nem voltak hiányában a jeleknek. Mégpedig a mesiás születésére és a mesiás. Földi jelenlétére vonatkozólag egy csomó profécia, csomó jel volt Jézus születésének idejét, Dániel könyvéből, hogyha valaki heteket, hónapokat ugye számolgatja, akkor tudhatták, illetve születésének helye. Mikás könyvében van benne, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júna nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorban, a távoli múltba. Vagy a szűztől való születés. És Ézsaiás 7. könyve így szól, 7. fejezete 14. vers, ezt maga az Úr fog nektek jelt adni, íma egy szűz. Teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuálnak nevezik el. Vagy az egyiptomi ö, út, ugye ö, menekülnie kellett Jézus szüleinek, mert Heró Herodes éppen gyerekírtásba kezdett akkor. Egyiptomba menekültek, és Hósás könyvében van egy. A 11.1. még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Tehát Izrael Egyiptomból való kihozatása és a messiása, hogy Egyiptomban jár, és onnan jön ki. Majd Jézus példázatokban tanít, mert példázatra nyitott, mert példázatra nyitom számat, őségi titkokat akarok hirdetni. Jézus példázatokban tanít, de majd erről lesz később is vagy betölt egy nagyon fontos meséjási proféciát, Ézselyás 61 ö, ben van benne, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy öröm hírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdesek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit, Istenünk bosszúállása napját, vigasztolok minden gyászolót. Jézus, amikor ezt a részt olvasa föl a zsinagógában éppen ő rákerül a sorra a felolvasásban, akkor utána hozzáteszi azt, hogy ma teljesedett be ez itt a szemetek láttára. Tehát bizonyságot is tesz magáról. Vagy, hogy gyerekek e, dicsőítik Jézust, a Zsoltárok könyvében van megírva, a Zsoltárok 8.3. Gyermekek és csecsemők szája által is építed a hatalmadat, ellenfeleiddel szemben, hogy elnépítsd az ellenséget és a bosszúállót és a Máté 21.15-ben pedig így olvashatjuk, amikor pedig a főpakok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna, a Dávid fiának, karagra lobbantak. Vagy ott van a Zsoltárok 69.10, mert a házad iránti féltő szeretet emészt rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Jézus ugye, amikor ostort, kötélből ostort von, és kiűzi a kufárokat Isten házából, ugye akkor ez a profécia teljesedik be. Vagy ahogy bevonul Jézus Jeruzsálembe, úgy vonult be Jeruzsálembe, ahogy jövendőlve volt. Ez a Zakariás 9.9. Örvegy nagyon Sion leánya, újong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül szamárcsikó hátán vagy ugye a szenvedésére vonatkozólag, persze ők még, akikhez itt éppen szól, ezt nem tudhatták, mint hogy a szamáron, szamárcsikon történő bevonulás sem, de számunkra már, vagy az éppen nem, nem sokkal utána élt nemzedéknek egyértelmű lehetett volna, Csendben volt, amikor kínoszták, hogy az Ézsajás 53 hét, amikor kínoszták, a lázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Vagy éppen a Zsoltárok 22 19 alapján megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek, ezek, ezek mind beteljesültek, és csak egy a ti... E érdekében csak egy részét olvastam fel mindannak a gyűjteménynek, ami megint még nem teljes körül, és ö, a mesiásra mutató jel. Tehát amikor visszatérve az eredeti ö, kérdésünk az amikor azt mondják Jézusnak a farizárosok, hogy átkívánunk kívánunk tőled, akkor ö, Jézus, Jézus ö, nem tesz még egy jelt, vagy nem, nem kezd el újabb ö, Magyarázatba, újabb uh, tanításba arról, hiszen egyértelműnek kellett volna lenni, és egyértelmű is volt. Na, de miért nem ismerték fel, vagy miért uh, maradt mégis rejtvelőttük, hogy ki Jézus? Máté 13.13-ban ezt mondja Jézus, és itt vannak a példázatok, hogy miért tanítja a népet példázatokban. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendülése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népszíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Mit jelent a kemény szív? Először úgy képzeltem el így magamba, hogy ezek mindig ilyen morcos emberek, ilyen, ilyen agresszív emberek, ilyen, ilyen, de nem, nagyon sokszor kemény szívű ember, a tök jó fejemberek emberek kemény szívűek lehetnek. Nekem van csomó olyan ismerősöm, aki nagyon jó fej, és, és emberileg látom benne, hogy, hogy tök jó, és szeretnék olyan lenni emberileg, mint ő, olyan igazságos, olyan, olyan, olyan kedveset, de Isten dolgai nem érdeklik. De Isten dolgai nem ér. A szíve kemény Isten iránt. És, és az ilyen nem is tudja meglátni Istent. Nem is tudja meglátni Istennek az akaratát, Istennek az elhívását. Ezért nagyon fontos a szív, hogy azt mondja Isten, hogy ha ma az én hangomat hallod, nekeményítsd meg a szívedet. Hát ha megkeményít, akkor nem fogod hallani az üzenetet. A 39-es és a 40-es verset olvasom. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék ilyet követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Jónás proféta jele. Ez nem egy, ilyen, nem egy ilyen kis dolog, hogy tudjátok, mit ilyen, ilyenek vagytok? Akkor, akkor csak egy ilyen, ilyen Jónás jel. Találjátok ki. Találjátok ki, hogy mi, mit akarok. Tudjátok, ilyen, ilyen kis gonosz jel lenne ezt, hogy... Hát, ha rájöttök, ha megfejtitek, akkor esetleg még van egy kis esélyetek. Nem. Jónás próféta jele az egy nagyon erős, nagyon erős jel. Nem volt ismeretlen a zsidók számára. Egy proféta volt, akit Isten elküldött a nénéveiekhez. És ö, maga ez a jel, hogy valakinek ö, úgymond el kell ö, takartatnia, ez egy régies kifejezés egyébként, a, a halára és a temetésre használták, és majd előjön onnan, ez a három nap és három éjjel, ez egy, ez egy különös jel, ez egy különös figyelmeztetés volt. Már csak a zsidók számára azért se volt ez olyan gyenge jel, mert Péter, amikor pünköskor az első evangelizáció történik, első predikációjában a népnek egyértelműen beszél arról, hogy, hogy ti megfeszítettétek Jézust, és. A sírban volt, de harmadnap feltámadt, egyébként az apostolok cselekedetében így szól, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegesztétek és megöltétek, de őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ez egy nagyon erős jel, és erre a jelre, ugye amikor Péter ezt mondja a népnek, akkor megkérdezik, mit, mit tegyünk? És Péter mondja, hogy térjetek meg, hagyjátok el a bűneiteket, és fogadjátok be Istent, fogadjátok be az ő szent lelkét. És ez egy erős jel. Három nap és három éjjel. Ugye, milyen helyzetben történik ez? Ez olyas, mint egy mentőv. Ez egy nagyon erős és nagyon markáns jel, egy nagyon erős és markáns dolog, ugye az, hogy valakit megeszik a... Az azért a nagyon, hogy mondjam, nem sok proféta volt még, úgy tudom nem is, akit így ha megevett, és akkor három nap után meg kiköpött, és életben maradt. Ugye ez maga a csoda. Ebben, és a Jézus is eltemettetett halottan, és feltámadott. Ez egy nagyon erős jel, nagyon erős ö, dolog, és... Ö, ez egy olyan helyzetben van, amikor nagyon erős dologra van szükség. Eszembe jutott egy ilyen jó kis vizuális dolog. ugye, Amikor valaki olyan e, súlyos egészségi helyzetbe kerül, akkor szokták ezt a... tudjátok ezt a defibrillátor? Jól mondom? Ez a ki, ki, kiütni, ugye? Fog, így kiütik. Na most azért nyilván ez nem egy kellemes dolog, de nem is akármilyen helyzetben van ez. Most el, elképzelem, hogy ott fekszik egy ilyen beteg a, a kórházi ágyon, és a defibrillálásra van szüksége, tehát kiüssék, ki és akkor valaki azt mondaná, hát nem, nem erős ez egy kicsit vetítsünk ne le mondjuk egy reklámot, a törődjön többet egészségével reklámot, ugye, ööö, fekszik, ugye, tehát nem, ott, ott, ott az, arra van szükség, hogy táv kiüssék, mert ha nem teszik, meghal. Ugye nyilván a törődjön többet egészségével reklám nem rossz, mert hiszen kell törődnünk az egészség, de akkor abban a helyzetben nem ez a megoldás. És olyan elfajult a helyzet, olyan ö, problémás a helyzet, akkor erős megoldásra van szükség. Jézus ezért mondja az ottani embereknek, figyeljetek, vége van, vége van a tanításnak. Tudtok mindent, tudtok mindent, de a szívetek kemény. A szívetek kemény, nincs más lehetőség, csak ki nincs más lehetőség, egy erős jel kell, hogy következzen, és ez a Jónás próféta jele. Folytatnám a 41 és 42-es verseket olvasom. A vei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzetéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Isten nagyon sokszor használja az eszközként az úgynevezett féltékenyétételt. Azért elég erős lehetett ezeknek a vallásos zsidó vezetőknek, akik, meg voltak győződve arról, hogy minél bonyolultabb és minél nehezebben betartható szabályokat próbálnak betartani, és hirdetni a tanítványaik felé, hogy ők ezt meg is próbálják betartani, és be is tartják, és ők ismerik a, a teljes írást, és ők úgymond írástudók, tehát nem csak az, hogy tudnak írni, hanem ismeretében vannak, szinte szóról-szóra tudták a, a profétákat és a mózes Könyvét. Szóval ennek a népnek az hallatszik, hogy a ninivei férfiak, akik pogányok, és éltek, ahogy tudjuk, maguk parázna és kegyetlen módján, de megtértek. És Sába királynője, vagy dél királynője eljön, eljött ugye annak idején Salamonhoz, távolról, hogy megnézze, egy nő, egy pogány nő. Igaz, hogy királynő volt, de egy pogány nő. Szóval ez, ez már lökhette ki ott a biztosítékokat a zsidó vallási vezetők szemében, hogy ezek fognak benneteket elítélni. És ö, Isten nagyon sokszor használja az úgynevezett féltékenyétételt, hogy valakit féltékenyét tesz annak érdekében, hogy, hogy a jó felé vigye. Amikor ugye a római százados, egy bizonyos római százados, akinek a szolgája beteg volt, és hívatta Jézust, és ő, ő maga mondja, hogy, hogy ne, ne gyere a házamba, ismerem a te hatalmadat, tudom, hogy mekkora hatalmad van, csak egy szót szólsz, és meggyógyul az én szolgám. És erre a római századosra mondja Jézus, Jézust ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Egy pogány katonára, arra a katonára, aki elnyomója volt Izraelnek, akitől várták, hogy majd megszabadítja a messiás Izraelt, arra mondja Jézus erre a pogány katonára, hogy senkiben nem találtam ekkora hitet. Vagy éppen Pálapostól, amikor a római levél 11-es fejezeti, egyébként aki így a, a zsidók, pogányok kérdéssel szeretne jobban megismerkedni, a Római Levél 11-es fejezetét ajánlom. Felolvasom az egészet. Kérdem tehát, azért botlottak meg, mármint a zsidók, azért botlottak meg, hogy elessenek. Szó sincs róla, viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség pokányokhoz, hogy Isten féltékenyét tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek? Nektek, pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket, Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi más jelenthetne befogadtatásuk, mint életet a halából? Isten ezt ma is használja, a féltékenyé tételt. Hallottam olyan emberről, aki így tért meg, hogy látta, hogy egy megtért embernek mennyire megváltozott az élet, és kell nekem, miért, miért, van, miért van az, hogy én nem olyan vagyok, és elkezdte így keresni Istent. Vagy éppen, hogyha szerintem használja ezt akár itt közöttünk is, hogy Isten valamiért féltékenyé tesz minket. Látunk valakit, hogy, hogy mennyire, mennyire nagy munkát végez, Isten az ő életében, mennyire megáldja hogy Kell nekem is ez, és szeretnék én is megáldott ember lenni, akkor ez egy jó dolog. Lehet, el lehet menni irítségbe is, és ö, duzzogásba, de hogyha egészséges módon Isten elé visz a ezt, Isten jó dolgot hoz ebből ki. Ugye Jézus azt mondja, hogy nagyobb van itt. Ö, Jónásnál, ugye azt mondja, hogy Délkirálynője feltámad az ítél, akkor ezzel a nemzedékkel együtt és elítél a nemzetéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ugye? Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Ez egy teljesen jó dolog szerintem, és ö, érdekes lehet, ö, ha nem tudom, elképzeltem ezt, hogy nekem magamról kéne azt mondani, így sokaságnak tanítani, hogy tudjátok, itt én nagyobb vagyok, nagyobb vagyok, és én jobb vagyok. Ugye megszoktuk a tévéreklámokból, hogy, hogy mindig mondják, hogy figyeljetek, ez, a, ez az én termékem, ez jobb, mint a másik, mert ugye a másikat, a régit, azt ilyen fekete-fehéren mutatják és az mindig elromlik, vagy mindig valami bajan, ugye, de a színes képe most ez hoz, ez jobb. De Jézus nem ezért mondja. Jézus azért mondja, mert tényleg így van, mert tényleg keresztelő Jánoshoz ugye, ha viszonyítjuk. Mert bizony, mondom, néktek nem támadt asszonyoktól a születek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában nagyobb nála, hát akkor még inkább Jézus nagyobb, mint keresztelő János. Jézus bizonyította, hogy nagyobb, mint a sátán. Nagyobb hatalma van. Egy e, szóval, egy mondattal kiűzte a démonokat. Nagyobb volt, mint Jónás. Ugye, hát Jónás proféta es akart menni oda, ahova őt küldte Isten. Jézus meg vágyott arra, hogy betöltse az atya akaratát. Jézus, me Jézus meghalt. Megfeszítették. A leggyalázatosabb e, kínhalállal halt meg. Úgy mond, Jónás csak egy cedben töltötte, bár azt sem kívánom magamnak, cedben töltötte a három napot. És ugye Jónás mit hirdetett? ítéletet hirdetett. Jézus ítéletet és leginkább örömhírt hirdet. Hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Vagy nagyobb, mint Salamon. Salamon földi dicsőségét messziről eljöttek egy királynő, és eljött megcsodálni, hogy... hogy milyen ez a dicsőség? De tudjátok, Salamon uralkodásának végére csomó felesége lett, és, és igazán, elfordult Istentől. Tehát szíve, szíve megosztott lett. Tehát az ő dicsősége az, az így elhervat. De Jézus dicsősége az örökkévaló, sőt, nem is földi dicsőség, hanem mennyei dicsőség. Szóval Jézus, Jézus nagyobb. Úgyhogy ez, ez csak egy biztos, biztatás, hogy, hogy nekünk sokkal jobb dolgunk van, akik ismerhetjük Jézust. 43-as, 45-ös verset olvasom, és itt rázós rész lesz. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól, visszatérek házamban, ahonnan kijöttem, amikor odaér gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, vesz maga mellé más hét magánál is gonoszabb lelket, Bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Sokat ö, olvastam már korábban is ezt az ígét, vagy sokat tanulmányoztam, de nem a vonatkozásban, ahogy itt most Jézus mondja. Egy ö, démon kiűzésével kiűzése előzi meg ezt, a tanítást. És Jézus ezt a Korábbi történést, a démon kiűzését használja egy illusztrációként, ahhoz, hogy tanítsa az ottani embereket. Miről is van szó, ugye? Csak röviden pár szóban nem szeretném, hogy igazándiból erről szóljon a tanítás, mert Jézus se ezt hangsúlyozza itt. Tehát ugye, amikor egy megszállott ember, a démonok az nem mesen, nem. Mese, nem Legenda, hanem az igazi, igazi valóság, hogy démonok lehetnek és vannak, és lehetnek emberekben, és megkötözhetik az embereket. Hogy ez hogyan alakul ki, bűnök és különböző, különböző olyan döntések az ember életében, ami, ami ide vezet, de létezik az ilyen. És Jézus tanít arról, hogy és abban a korban is működött az úgynevezett ördögűzés, hogy amikor kimegy a lélek, de ez a gonosz lélek kimegy az emberből, de nem tölti be a helyét Istennek a lelke, akkor ez egy még nagyobb problémás esetté fajul, mert visszamennek a démonok, és többen, és gonoszabbak mennek vissza. Ez azért egy érdekes példázat, mert abban a korban gyakorolták az ördögűzést. Gyakorolták az ördögűzést, viszont ezektől az emberektől aligha lehetett volna elvárni, hogy Isten igazi erejét, Isten igazi jelenlétét tudják közvetíteni az emberek felé. Tehát ez egy valószínűleg létező probléma volt akkor, hogy az ördögűzés működött, de helyére nem került Isten, helyére nem került olyan áldás, nem került olyan, gyógyítás, amelyik azt az embert megtarthatta volna. Tehát valószínűleg azért is volt nagyon sok megkötözött ember, démontól megszállt ember, akkor Izraelben. Ez egy vezetőknek szóló figyelmeztetés. Figyeljetek, csináltok valamit az emberekkel, jó dolgot csináltok velük, jó felé vezetitek őket, Tudtok valamit adni? Kiűzitek a démon. Tudtok valamit adni nektek, neki, ezeknek az embereknek? És ö, ezt a, hogy is mondjam, ilyen ö, figyelemfelkeltő és, és ö, kicsit megszomorító, bosszantó dolgot mondja neki Jézus, hogy figyeljetek, ez egy nagy gond, amit csináltak, ami működik itt közöttetek, de amiért mondja Jézus, és főleg ö, ezt szeretném most. Ö, Hangsúlyozni, ez fog történni veletek. Tehát ez a tanítás igaz egy démoni megkötözettségel kapcsolatos problémát hoz illusztrációként, de nem erről szól főként, hanem magáról a nemzedékről, magáról arról szól, hogy van egy, van egy társaság, mégpedig Izrael vezetői, ott volt kezükbe Isten, Szent igéje. A hamisítatlan, tökéletes írás, amiben Isten üzent. Benne volt a fejükben, de nem volt benne a szívükben. És emberek vezetői voltak. Megvolt a lehetőségük arra, hogy, hogy Isten felé forduljanak, hogy amikor a messiás megérkezik hozzájuk, akkor felismerjék, és mégsem tették. És ezért mondja Jézus azt, figyeljetek, Tudjátok, mi fog veletek történni? Ugyanaz fog veletek történni, mint ami egy ilyen megszállottal kimegy az ördög, de nincs, ami betöltse Istentől, akkor jön helyére még több gonosz. És ez egy érdekes kérdés, mert meg is történik. Jézus, amikor a János Evangéliumában 12. fejezet 31-33 vers nem lesz kivetítve, ha szeretnétek, akkor érdemes megkeresni, de ezt mondja Jézus, hogy most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme, már pedig a sátán. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Mikor teljesedik ki ez a dolog? Ugye sátán kivettetik a földre. És. Lásd csodát, amikor Pilátus odállítja Jézust, hogy nem találtam benne semmi bűnt. Fiúk, nem tudok vele mit kezdeni. Római jog alapján ugye a máig legfejlettebb jogrendszer, jog nem találok benne bűnt. Akkor, mint az őrültek, elkezdik üvölteni, feszítsd meg, feszítsd meg, ez a sátán. Ez a sátán. Betöltötte a vezetőket a sátán. Erről volt szó. És Ha tovább megyünk, ugye, ez történik ezzel a gonosz nemzedékkel, tovább megyünk, akkor a feszítsd meg dolog után jön egy olyan időszak, amikor maguk ezek a zsidó vezetők a keresztény egyháznak a, a üldözőivé válnak. Keresztény egyház üldözőivé válnak. Ugye az apostolok cselekedetében rengeteget lehet olvasni erről, hogy például az Abcsát 12-ben van benne. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Itt ugye a zsidók kifejezés alatt nagyon sokszor a júdaiak, tehát a vezetők, a krém, a tudós és vezető, vallási vezető társaságra kell elsősorban gondolni. De mi történik utána? Ugye Krisztus után 70-ben elvetetik a templom, kőkövön nem marad, ugye egy tűzvészben a arany belefolyik a kövek közé, és szétszedik. Ugye a rablók szétszedik, a rómaiak, és lekapargatják. Tehát tényleg nem marad kőkövön. Megszűnik az áldozat, és a zsidóság pedig szétszórattatik. Tehát amit Jézus mond, hogy, hogy mi fog történni veletek, hogyha, ha nem fogadjátok be a, az evangéliumot, ez egy nagyon kemény figyelmeztetés, de egyébként meg keresztény vezetők felé is szól ez, tévtanítókról ír Péter, mert ha az úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerés által megszabadultak-e világförtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Tehát ez a mechanizmus működik. És ez a mechanizmus működik a történelemben is, Ugye az első egyházaknál maradva a szmírnai gyülekezethez a feltámadt Jézus, amikor a jelenések könyvénben olvassuk a szmírnai levelet, ezt írja. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, tudok nyomos, nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Szóval itt uh, hallunk utoljára erről a vezető, uh, uh, Izrael vezetőinek a csapatáról, és már egyértelműen úgy említi őket Jézus, mint a sátán zsinagógája. De... Uh, Kicsit jöjjünk vissza, vagy jöjjünk közelebbi időben, Európa. Ugye, ahogy pálapostól a romai levélben írta, Pogányok felé szolgált, és valóban abban az időben hatalmas megtérések voltak Európában. Sőt, ugye már ezt történelmből is tanították nekünk, hogy ugye az első császárok, akik befogadták, hogy az evangéliumot milyen nagy alapot teremtettek arra, hogy felvirágozzon az egyház, és tényleg lehet azt mondani, hogy mint a gomba úgy szaparodott a kereszténység. Ez egy virágkorát élte a kereszténység a korai Európában. De nagyon hamar megjelennek a túlkapások, a bizniszek, a hatalmaskodások és a paráználkodások. Hát ha esetleg valakit érdekel a pápaság történetéből, lehet bőven eleget sajnos kiszedni, hogy milyen, mennyire hogy éltek vissza Jézus nevével, és mi megy végbe, hogyan romlott el az, amit. Isten jónak tervezett, és hogyan a kemény és hatalom éhes szívek, hogyan rontották ezt el. És itt is vezetőkről szól, nagyon fontos ez a dolog. De Európa, biztos hallottatok már erről a kifejezésről, hogy a felvilágosodás, én szerintem csak felsütői kéne nevezni. Ugyanis a lényege az, hogy ember, az ember elfordul Istentől, az ember az emberi értelem mindennek felettiségét hangoztatja. És ugye, ha már az iskolák a mai időszakban gyakorlatilag kizárólag vosnak tekintik az evolúció tanát, ami ezer sebből vérzik, de mégis... Hangoztatni kell, hiszen Isten ugyan nem létezhet már, Isten nem teremtette azt a világot, valamit csak ki kell találni helyette, és mások azért is kell hangoztatni, hogy nehogy valaki feszegesse azt, hogy hogyan is volt ez az egész, és hogyan teremtette Isten a világot, mert akkor, hogyha elismernénk azt, hogy Isten teremtette a világot, akkor egy csomó mindent el kéne ismerni. Csomó minden bűnünket, csomó minden meg kéne adnunk az egész lényünket maga Isten előtt. És a római levél első részében Pál apostol ír, Róma 1.22-től 32-ig nem olvasnám el teljes ígét az idő rövidsége miatt. Azt mondja Pál, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Irgalmatlanok, viszálykodással, árnoksággal teli besúgók, rágalmazók, Isten gyűlölők. Nem csak ilyet cselekszenek, azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Tehát nem csak egy ilyen állapotba kerül bele az ember, hogy hú, hát törekszek arra, hogy ne, de mindig elbukok. Nem, még egyet is ért vele. Istentől elfordult ember. Miért mondom ezt? Mert Európának is megadatott az esély. Ahogy ugye a kereszténység, a pogányok között gyakorlatilag Európában élte a virágkorát. Manapság már az éj magadnak, éjmának, filozófia, az önzés, az gyakorlatilag most már egy pozitív dolog. Aki nem, nem önző, akkor az hülye. Tehát mit akarsz te? Nem, nem magadnak élsz, akkor, akkor, akkor te bolond vagy. Tehát akkor menj innen vagy az élősködés és az agresszió, az a jó fej, azok a jó fej. Valamelyik nap hallottam az egyik kollégámtól, hogy valakiről beszéltünk, hogy az mennyit lopott, meg mit csalt, és azt mondja, hogy ez egy nagyon jó dolog, Ezért azért tiszteli ezt az embert. Hát megtehette, kihasználta, szóval itt, itt tart, hogy együtt is értünk az ilyen e, ilyenekkel. Hál' Istennek mi nem. És akkor ugye itt vannak a, a ennek a Megromlott társadalomnak a gyümölcsei, nézetek tabányán. egy csomó narkós, egy csomó olyan ember, aki, aki lecsúszott, kiszolgáltatott az önzés egyik formája, ugye ezek a, a bankoknak a, a visszaélései, az emberek tudatlansága. Hány, hány bank van, aki, aki, ö, aki ebbe ment tönkre a családja? Vagy az igazságszolgáltatás, ugye egyre megdöbbentőbb ítéletek születnek, nem, nem annyira ítélik el, mint amennyit úgy, úgy érezzük, hogy, hogy érdemelne. És ö, ez a helyzet az, amit ö, előbb is úgy jellemeztem, hogy itt van a ideje a kiütésnek, itt van az ideje a defibrillálásnak, tehát a, annak a kemény, erős üzenetnek. És ö, ideje van kiütni a beteget, ideje van Kimenni az utcára, és ideje van evangelizálni. Mert Isten ma is azt akarja, hogy emberek térjenek meg, és Pál Apostoli ezt mondja a korintusi, első korintus levélben, mert úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. A kereszténynek mondott Európában, vagy a kereszténynek mondott Magyarországon újból hirdetni kell az evangéliumot. Az emberek elfordultak, és, és nem ismerik Istent, és a saját vágyaiknak élnek, még, még hirdetik is, hogy a saját vágyaiknak élnek. Mit kell tennünk? Két dolgot először is, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nincsen magunk, bennünk is ennek a gyökere, nincs -e bennünk is az, hogy hogy fordulunk el Istentől, és kezdünk megalkúvóvá válni, és, és, és elfogadni olyan dolgokat, amik, amik a világ, ami Istennek ellen, mond. Tartsuk tisztán magunkat. Vezetők merre vezetünk, ugye? Másik pedig az, hogy evangelizálnunk kell, és itt a helye, itt az ideje, és én azt gondolom, hogy a gyülekezet összejövetelén nagyon fontosak, de... De a, hogy lehet ezt mondani? Hogy a, az, a gyülekezeti teremnek a, nem a belső fala a fontos, hanem a külső fala, hogy legyünk ott, és menjünk ki, és hirdessük az evangéliumot az utcákon, még akkor is, hogyha ilyen mormonoknak tartanak minket, még akkor is, hogyha le miszionáriusoznak minket, vagy nem tudom minek, utcai bohóc prédikátornak tartanak minket. Nem érdekes. Az a lényeg, hogy menjünk ki és hirdessük az evangéliumot. És ez egy teljesen jó dolog, ami, ami történt tegnap is. És megkeresni azokat az áldozatokat, megkeresni a problémás eseteket, a drogostiniket, vagy ugye talán hallottatok többen, hogy nem is tudom, mi a neve a hólgatában az örömlány mentő missziónak. 22-es. Igen. Tehát, hogy kimenni ezekhez a problémás esetekhez, kimenni az áldozatokhoz. És ez egy fontos dolog, hogy erre kész legyen a szívünk, mert nincs keresztény Európa, nincs keresztény Magyarország, elfordultság van. Tudjátok, ez egy féltékenységét éltel, de a, a Üldözött Észak-Koreában, a Kínában, ahol uh, üldözik a keresztényeket, igazándiból, többen térnek meg. Legyen ez, legyen ez számunkra a féltékenyététel, hogy mi hol tartunk lassan. Ugye uh, Angliában mi is volt? Ha? Uh, Mohamed volt talán uh, 2010-ben a leggyakrabban adott férfi név. Gyönyörű mecseteket építenek Hollandiába. Hol van itt kereszténység? Lassan itt fogják küldözni Európában legjobban szerintem a keresztényeket. Olvasnám a Máté 12-46-50-ig tovább. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, Íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám és ki az én testvéreim? Erre kinyújtotta a kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én menyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Mondtam, hogy rázós részek jönnek ma. Kicsit Jézus testvéreiről, Jézus földi életében és Jézus feltámadása után. A János 7-ben olvashatjuk, Jézus ezután Galileát járt, a nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a Lomsátor ünnep testvérei, ekkor ezt mondták neki. Menj el innen és eregy Judeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, ha, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, ted ismertél magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl. Mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre. Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Jézusnak volt egy küldetése, hogy tanítson, és nagyon jó tudta azt, hogy mikor fog ő felmenni, és szamácsikon bevonulni Jeruzsálembe, ahol, ahonnan már úgymond élve nem, földi testbe élve nem jön ki. De ez nem az az időpont volt. Viszont Jézusnak voltak testvérei, Máriának születtek ugye Jézus után, fiai lányai, és milyen jó tanácsadók akartak lenni. Figyelj, tesó! Te tök jó fej vagy, de! Szerintem azt kéne csinálnod, hogy. És akkor kitalálták neki, hogy, hogy mi legyen, meg hogy legyen. De Jézus tudta, hogy Isten mikor akarja őt bevinni Jeruzsálembe, hogy feláldoztasson, és tudta azt, hogy kikhez kell, és hova kell elmennie hirdetni az örömhírt. Érdekes dolog. De aztán ott van Jézus feltámadása után az apostolok cselekedetében, az első részben, az első pünkösdelőtti delőtti imakörben is részt vesznek testvérei. Ugye azt mondja, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. De egyrészt ugye, hogyha valaki azt a teológiát ö, ö, Valaná, hogy Jézusnak nem voltak testvérei, de voltak testvérei, mert ezt írja a Biblia. Viszont itt már arról olvashatunk, hogy a testvéreinek életében egy nagyon jelentős fordulat állt benn. Mégpedig egy híres testvére Jézusnak, ő szerinti testvére, Jakab. Ő, ő, a Jakab az úr test, több Jakab is volt, őt az úr testvéreként is emlegették. Jakab az úr ez volt tulajdonképpen a neve. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot az úr testvéré írja róla, pál apostol. Tehát ő a Jakab levelének a szerzője, és mártírhalált halt, egyébként ez a Jakab, és kemény és igazságosnak tartották. Szinte aszkatikus típusú, kemény ember volt, és legendásan igazságos ember volt, akihez mentek többen igazságszolgáltatásért. Az 50-es verset olvasom még egyszer. Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt Íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekzi az én menyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Milyen az Isten szerinti családfogalom? A... Nagyon meg kell azt értenünk, hogy Isten szemében a család az egy Hatalmas érték, és, és én nagyon örülök annak, hogy ebbe, ebbe a gyülekezetbe, hova járunk, családos emberek járnak. És nagyon sok gyülekezetben fiatalok vannak, fiatal fiúk, meg lányok, aztán nem is annyira fiatalok, de még fiúk, de nem is annyira fiatalok, de még lányok, és van 40-es lányok, fiúk vannak, 50-es lányok, fiúk, és nem akarnak házasodni. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és erre ez egy egészséges dolog, és bátorítok ö, ilyen fiatalokat, hogy házasodjanak, mert ez egy jó dolog, mert Isten szerint való dolog. A család az egy Isten szerint való hatalmas érték. A család vezetőjének ö, áldása van Istentől, de felelősséget is kapott arra, hogy tanítsa és szeresse a feleségét, szeresse a családját, a gyerekeit. De Család erre a földi. Bolasztó, nehéz rósza visszadni, nem tudom, hogy húszattanki. Szóval, meg kell azt érteni, hogy a család erre a földi életre adatott. És ha sok kis gyerekes család van itt, vagy nagy gyerekes családok, ne hogy mondjam nektek azt, hogy egyszer, egy helyen, egy bizonyos időben el kell válnatok egymástól. Az a reláció, ez a viszony, hogy családban vagytok, ez erre a földi életre adatott. Mint ahogy a földi testünk is erre az életre adatott. A Lukács 20-ban 34-36-ig van, a világfiai házasodnak és férjhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek a ma eljönnendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd és férjhez sem mennek, sőt, meg sem hallhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai. Tehát a mennyben nem lesz se család, se házasság, majd még erre visszatérek erre a gondolatra. Volt egy, szerintem sokunknak közös ismerőse, a Béláék, akiknek meghalt a kislányuk, és nagyon érdekes volt Bélának a vallomása erről a helyzetről. Ugye a temetés is úgy történt meg, hogy a kislánynak az urnáját egy ilyen, ilyen kapu, díszkapu, ugye, ez a házassághoz szokták használni, igazán, az örömkapu, igen, igen, igen. Uh, és uh, ő azt mondta, hogy. hogy uh, és, és érezni lehetett azt, hogy ez nem egy ilyen, ilyen uh, sovány ként mondja. Érezni lehetett azt, hogy tudta azt, hogy egyszer el kell válni a kislányától. És uh, ez most történt meg. Nem abban az időben, ahogy ő ezt korábban gondolta, de ezt el kellett válni tőle. És uh, ez történik a családdal. De. Van egy dolog, ami nagyobb a családnál. Jézus nagyobb, mint Salamon, nagyobb, mint Jónás, nagyobb, mint Keresztelő János, de Jézus egy nagyobb dolgot mutat meg még a földi családunknál is. Ettől függetlenül ez egy nagyon fontos dolog a földi családunk, de Jézus egy olyan jó örömhírt mond, hogy figyeltek, ennél nagyobb dolog van itt. A földi családnál, a földi kapcsolatainknál nagyobb dolog van itt, mert mi marad meg örökké Isten, Igéje és Isten szeretete, Isten jelenléte marad megrökké, és ez az igazi tökéletes biztonság, ez az igazi, ez az igazi tökéletes közösség, és ez az igazi tökéletes család, ami majd vár minket a mennyben. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ettől még Isten nagyon szeret, és gyönyörködik a családokban, és Isten felelősséget ad a családfőknek, a szülőknek, a gyerekek felé, de nagyobb van itt. El fog múlni a földi család, de Isten egy nagyobb dolgot, egy csodálatosabb dolgot tud adni. És talán akkor Jézus ezzel nemcsak a zsidó vezetőket tette abba az egy, nem tudom mennyi, negyed órában féltékenyé, de még a családját is sikerült úgymond féltékenyé tenni. Azért, hogy... Sokszor azért teszi ezt Isten, hogy észhez térjünk, de amikor írtam ezt, akkor rögtön eszembe jutott, hogy észhez. Hát az én eszemhez, hogyha térek, az nagyon gáz szerintem, hanem hogy magához, Istenhez térjünk, és magának, Istennek adjuk meg magunkat. Nem az emberi értelembenek, hanem a mindenható Istennek, aki képes haloktakat feltámasztani, és akinek az a szíve vágya mind a mai napig, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson a igazság megismerésére és aki annyira szeret minket, és példát mutatott a család fogalomra, hogy az ő egy szülött fiát adta értünk, hogy aki hisz benne, az ne veszem el, hanem legyen örök élete. Isten ennyire szeret minket. Isten ennyire szeret minket. Uram, köszönjük neked azt, hogy valóban te megmutatod nekünk azt, hogy te nagyobb vagy mindennél. És köszönjük Uram azt, hogy pont ezért lehet nekünk örömünk, szabadságunk Te benned, mert, mert Te képes vagy jobbat adni, képes vagy tökéletesebbet adni, mint amit mi gondolnánk. És Uram, csak így imádkozom még azért is, hogy amikor, amikor érezzük azt, hogy, hogy elkezdünk a saját fejünk, saját vágyaink után menni, az szerint gondolkodni, az szerint programozni az életünket, akkor tudjuk megvizsgálni magunkat, irgalmaz nekünk, nyújtsd ilyenkor, Uram, a te segítő kezedet, hogy ne kezdjünk el a saját utunkon menni, de tudjunk a te utadon maradni. Uram, kérlek a te szent lelkedért, hogy figyelmeztess minket, hogy vegyél körül, Uram, a te szereteteddel, a te biztonságoddal minket. Uram, köszönjük, hogy te jó vagy hozzánk. Uram, nem szeretnénk, hogyha a mi történetünk rosszul végződnek. Köszönjük, Uram, neked azt, hogy te, neked hatalmad van arra, és szereteted van arra, hogy a mi történetünk jól végződjön. Uram, szeretünk téged, és ragaszkodunk hozzád. Köszönjük, Uram, hogy te előbb szerettél, és te még jobban ragaszkodsz hozzánk. Amen.